Наталка мовчки потягла твердо хліба назад, далі від цього ревіння. Їм потрібна була тиша для згадувань, для розповідей про дитинство, і все таке далеке, що не могло впливати ні на що. Вперше обминали середину минулого, тільки про те, коли ще були самі, а довкола рідні люди. Вже підходили до протоки, і твердо хліб зжалимо звернувся на зелений простір, що нагадував йому, щойно бодай крихту щастя. «Переправимось на той берег. Я знову втрачу тебе», – сумно промовив він. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди», – словами кисеньки відповіла Наталка. «Я вовлю тебе свідомістю, пам'яттю, думкою, почуттям, а ти щоразу вислизаєш, зникаєш, я відступаю безсилий, а ти не звик відступати. Іноді мені здається, що життя – це суцільний відступ або тупцювання на місці. Може, це індивідуальне? Одну справу закінчив, негайно з'являється наступна і так без кінця, і все однакове і безнадійне. А любов – ковина все життя. Що може бути безнадійніше? Може, – Саме це відшкодування і нагорода за монотонність життя, за сіго, здобутки і невдачі. Серце рветься до любові несвідомо і самозабутнє, а серцю треба вірити. Вона знову, як і на початку їхньої прогулянки, мовчки погладила йому рукою. «Поклич мене, як ідимеш на вечерю. Я на другому поверсі через кімнату від тебе. На другий мені ще торік порадив корифей». Він такий добрий, всі луці на третій до нього, а він мовчки спостерігає, дає їм виказати себе до кінця, хоче побачити глибину їхнього приниження і падіння. І цього племінника він зневажає так само, як і ти, як і я. І сонечком назвав мене він. Ти помітив, тут усіх якось називають він мене сонечком, бо ти сонечко і є, аби ж та. «Ну, до вечора». Вони розійшлися непомітно і повільно. Так завмирає звук луни від далекого голосу або невідомої ноти. Тихо й безболісно, але не без жалю. І щойно зникла Наталка в під'їзді, щойно провів її поглядом твердо хліб. Щось у ньому зойкнуло, вдарило на сполок, закликотіво, закричало. «Що ж ми робимо? Що ми робимо?» Мала накинувся слідом за Наталкою – Наздогнати її на сходи, вхопити за руку, благати, «Не покидай мене, не покидай!» Смішно і страшно. Невиразне перечуття налинуло на нього в чорній тузі і безнадії, бо в приреченому до смерті, який сподівається на чудо, на прощення і милосердя до самого кінця. Та коли лунають залізні слова вироку, пустота наповнює йому душу, така всеосяжна і така жорстока, що він умирає в ній, хоч тіло ще живе, і хоч ще чується десь у диких безмірах порожнечий чи то стогінь, чи просто скімлення. Немає вже там нічого людського, навіть тваринного, тільки зроджується щось, мов би, поза межами мови, крику, болю, поза межами світу живого і цілого життя. «Що зі мною?» – подумав твердо хліб. «Що це зі мною?» Хіба я сьогодні не найщасливіший з людей, а хіба і найнещасніший, бо холодні безміри? Він пішов пинятись по теренкурах, перемірював всі маршрути. 800 метрів, 1200, 3400, до кушки 5000 кілометрів, до станції мирної 15000 до бази київського Динамо трохи менше. Витівки якогось жартівника, що подописував на вказівниках Теренкурівці кумедні дані. Трохи ніби розважили твердо хліба, але так тільки здавалося, і коли настав час іти кликати Наталку на вечерю, тривога його зросла ще більше, перейшла у відчаї паніку. Мало не навпомацьки піднявся він по сходах на другий поверх. Розпихаючи руками, всім тілом, усією своєю стривоженістю холодний туман знетямлення. Шукав двері наталченої кімнати, нічого не помічав довкола. Не бачив, не чув, тому не міг помітити, що з другого боку коридора, легко збивши з запасних сходів, які вели на третій поверх, у грайливих перескаках наближається до тих самих дверей щось джинсово модне-перемодне щось нехабно пролазливе і пронозливе, щось суєтно несуттєве для його суттєвості. «А, прокурорчик, чек, чек!» засичало, як ніж, що входить у тіло. Промитнулося, насунулося в запахах дорогих лосьйонів і сигарет, вдарило камінно, штовхнуло в горло, в груди, в усе тіло. І світ загримів і розколовся чорнотою. А в ту чорноту провалилася несвідома твердохлібова свідомість. І тільки на самому її краю болісно билося. Що це зі мною? Що це зі мною? Тоді він ще не знав, що то життя. По наступної миті все для нього потьмарилося. Минуле тисячоліття. Вічність кровунали над цвітами, поки він відчув у своїй чорній безнадійній самотині якісь теплі ласкаві доторки, якісь печаті ніжності і неземного блаженства. Може так печатають ангелів на небі, коли є ангели і є небо, і коли хтось жде їх на багатостраждальній землі для надій та милосердя. А може не горюнчики? Мабуть таки не горюнчики. Він ще не знав, живий чи мертвий. Нічого не знає, нічого не міг.